سوره تکویر کې د یو لشم آیات مبارکه نن زموږ نوې درس او دا تو کاف او قاف دواړو سره دا کاف او قاف قريب المخرج دي نو پړېغه لغات کې د دیوبل پزې رازي او قشت اصل کې سلوي هدا ګد دې زبحه کو سرمن دي تي نو قشت وای سرمن استوتا ويز سما او خوشت کله چې زائل ځیل بکی شي لکه څنګه د ګټ نه سرمن لري کې را بخکې شي د خپل ځ نه لکه یو پرده چې را کاږي اولهما تون ځې مکانانې کم یون را وخت کې شي د خپل زین لکه یو پرده دی او شې نارکاږي او راته وبکړي شي لک پورن غاړي او فزرن غاړي لک تاسو له دغه شانتی روپ سور انبیا کي یو بنث وسما کتوي سجل للکتب واي پکمرچ رو بن غاړو اسمان باشاندران وختو دا اغا کتاب د خپل لیکلو شو د حفاظت لپاره لکه په غزدي کولو کې دا سرا ته وي کی چې دا سمی پیلیک لري روان نشي او تاسو لدی سره عمر کمر روان دي کم چې زمونږه ول درس دی وی و السماواتو متویاتم بی یمینی ہی اسمانو نداللہ پا خیلاس کے براتاو کڑی شوی وی ویز السماو کشتوت کلچ اسمان با زائل کڑی شی دخپل زین براح او بیا برا غن ل جاحيی مو رات او کاه چې جهننم ګرم بکړی شي او لمې بهپې بل او هی س پاک د ترمی دي شریف کې راغلی اوررضزی الله تعالی هو فرماي وي پهور د جهننم زر کا لور بلکړ شو نو ت بیا شو بیاپې زر کا لور بلکې شو نو تپین شو ا آپې درم زر کا لهور ندا ده جهنم مور تکتور ده او تیار دیم و ایدال جحیم و سعیرات کلچ جهنم بل بکڑیشی او داغی لمبی ببل اکڑیشی و ایدال جنت او زلفت او جنت رانیز دی بکڑیشی متقیان لَكِتَاسُ النُّورِ آيَاتٌ كَثِيرٌ ذِوَالْفَاقِلِ جَنَّاتٌ لِلْمُتَّقِينَ اِذَ پَرشگارو د پاره جنت برانځ دې کړي شي او اسنه بسره الله و ای د آیات دا معنا د دیبور نزدې شي جنت خو په خپل ځای هودې باغې طرف تر رواني ور نزدې وکړي شي قال الحسن انهم يقربون من ها راجن نثیان بدی تورنځ دیکړې شي لا انھا تزول عما وديه ها داسې نکني شي جنت بد خپل زین زائل کړې شي ور اځل جنت اولفت کلا چې جنت بارانځ دیکړې نو دا زمره قارون چې کلا سرغن شي چې کوم د صورت دې ستان شورو عالمت نفس ما دوارت پوهبه شي او نفس پهغه چې حاضر کړي دي د سامل د خیر اوشر نه هر نفس ته به پتو لږي چې ما ددي رزی د پااره سه حاضر کړي خیر م حاضر کړی او نن بداغی بدلی ملاویگی یا کشر میں حاضر کنے او نن بداغی سزا ملاویگی اے ویدہ دمرا کارو نچوشی نو عالمت نفسم ما احضورت پتہ بولگی پوہ بشی او نفس حاغ چدہ حاضر کنی دی او دې باغ خپل اعمال وګوري ځکه حدیث د صحیح هې نو ک راغلی دی ابن هاشم رضی الله عنه فرمایي واي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ما منکم من احد الا و سيكلمه الله ما به هو و به هو ترجمان تاسو کې داسې یو تنشتما ګرځر دې خلاصره خبری یو کین او د دا د الله په من کې څوک ترجمان بنی هر ناري نژنا نه کافر مسلمان سربالا مخامخ څه کوي خبرې وکهي د دې عمر د دې جوان د دې ځواني د دې ټول تطوس کوي فیاظ رائمنه منه فلا را الا ما قد نو دی بدی خی طرف لو ګوري نو باندې وینی مگر هغه چې د مخکيرا لي ګلي دي کاه نه کې دی او کبد دی او بګوري ګش طرف ته فلا ير ايل ما قدم بين يدي نو باندې ګوري مگر هغه چې مخکيرا لي ګلي دي او رب مخل راشي نذا الله حبيب ده حديث باخر کو فرمال فَمَنِ اسْتَتَوَى مِنكُمْ مَن يَتَّقِ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ دچا چووسی چې ځان د اور د جهنم نه بچ کی اگر کډېر وسو تا قوتي نشتا او یو نیم ګډي سدک جوړي ور کولې شنو دکې سمو خیال له کنیمه ک جوړي قبول کانو اخرت جوړ شي کنا اکا چا دو غرون امرو ارکاو کبولینکو نسبتی جور شی خبرد قبل دو دا لگور دو دول اس احوال ذکر کل و دا شپک دو دنیا سره تعلق لري او شپک دا خیرت سر آبائی دیده دی پوری احوال ذکر شل ستتن فی الدنیا و ستتن فی الاخران دولس احوالِ ذکر کل شپک با دنیا کی نوار با تاوشی ستوری براو دوڑیگی غرون وزری زری شی اب یاد آخیرت کارونِ شورو کل و ایزا نفوس و زوجت و ایزا الموعودت و ای قتلت بشدا طول برابر شیش پګدان دا وی نفس دوارت و یال مات نفس ما احدوارت پوو به او نفس چې د سها زیر کړي دي د غیر از د پاره نګر ذول اسه على ذکر کل شپګد دنیا او شپګد اخرت وصل الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعين